vol kies jer binne ons vol sang. Hier swa sal hy vir ons broodjie bring. Hallo maats, is almal hier? Kan ons maar begin. Nou julle weet mos dat koning Salomo 'n verskriklike ryk man was en dat hy ontsettende wysheid besit het wat hy van vader gekry het. Hy het soveel wysheid besit dat die nies reg rondom die aarde verspreid het. En eendag was daar koning Ginf van Skeba. En sy het toen nou van die story gehoor, van hoe verskrikkelijk intelligent en wys koning Salomo is. En sy het besluit, dat sy om 'n bykie op die proef wil stel. Sy wil kyk, of hy al haar reisels kan oplos en sy het toe begin met 'n baie groot trek, sy het haar kamele gepakt, met spisserijen, en met baie baie goud, en edelgesteentes, nou edelgesteentes is goed soos diamante, en rubyne, en kristalle, al solke mooi goed, en toe sy nou by koning Salomo kom, het sy met hom gaan praat, en, raai wat? Ja, Hy het, hy het al haar raaisels opgeloos. Nie een raaisel was vir hom te diep om dit te verklaar vir haar nie. En toe die koningin van Skeba nou Salomoes se wysheid sien en die groot huis wat hy gebouw het, En al die kos aan sy tafel en hoe hy met sy dienaar sit en hoe sy bediende staan en al hylle prachtige kleren en al die dranken en al die trappe waarmee hy kan opklim na die huis van vader Jahwe. was daar in haar geen gees meer nie. Sy kon nie glo wat sy sien nie, want sy het nog nooit in haar hele leven, Enige iemand gesien, wat soe veel reikdomme en soveel veel weisheid besit, soos koning Salomo nie. En sy het gesê, koning Salomo, dit was toe die waarheid. Al hy die stories wat ek gehoor het, wat gesê dat hy soveel veel weisheid besit, wou ek eerst nie glo nie. Maar nou het my eie oor dit geseen. U is baie beter as die stories wat vir my vertel is. U is nog die helfte beter rijk en intelligent en het nog meer wysheid as wat die mense op die straat van praat, wat al so baie is. En sy het koning Salomo geseen en vir hom baie geskenke gegeen en toe het sy weer gegaan. Maar maats, daar het toen nou een ding gebeur. Daar het soveel verskillende mense vir koning Salomo besoek. Soveel verskillende volksvreemdes het koning Salomo gesien, dat hy op baie, baie vrouwens verlief geraak het. En hy het sommer met baie, baie vrouwens getrouw. ja, met mense wat nie eers in ons volk is nie, wat nie eers in Israeliet was nie. Ja, hy het met Egyptiese vrouwens gedrouw, Moabitiese vrouwens, Ammonitiese vrouwens, Edomitiese vrouwens, Heetitiese achtaaste film op te noem. Maar, koning Salomo het toe 700 vrouwe gehad en 300 bijvrouwe. En die probleem met al hierdie vrouwens was, omdat hulle nie uit vaderse volk uitkom nie, het hulle vader Jawe glad nie geken nie. Hulle het nie geweet wie is Jawe of Jawe Sjoa nie. Nie dit is baie hardseer, want toe begin hierdie vrouwens om versalem oor te leer van verskillende afgoede. Ja, julle het recht oor, Die vrouwens het afgode ingebring en later het koning Salomo saam met hulle verkeerig goed gedoen. Ja, hy het na die afgode dienste toe gegaan. En jylle weet moes nou wat gaan gebeur, want vader Jave het gesê, nee, jylle mag nie afgode dienie. Jylle is reg, vader Jave, het woedend geword vir Salomo, omdat sy hart nie meer saam met Yahweh is nie. En dit, nadat vader Yahweh twee keer aan hom verskyn het. Ondou jylle, hy was twee keer in drome by Salomo gewees. En nogthans, het Salomo achter hierdie afgore aangegaan. En vader Yahweh het vir Salomo gesê, Omdat dit so ver gegaan het en jy nie geluister het na my verbond wat ek met jylle aangegan het nie, dat jy nie die inzettinge en verordeninge gehou het nie, soos ek beveel het nie. Nou sal ek die koningskap van jou afweg skeer en haar aan jou dina gee. Maar ter wille van jou vader David aan wie ek hierdie beloftes gemaakt het, sal ek dit nie uit jou hand afskeer nie, maar uit die van jou seensin sal ek dit afskeer. Maar ek sal ook nie die hele koningskap afskeer nie. Nee, ek sal terwille van David en terwille van Jerusalem wat ek uitverkies het, sal ek een stam loos vir jou seen, maar al die ander sal wegbreek. Maats, ek denk Salomo was baie hardseer, toe vader dit vir hom sê, want nou het die groot probleme weer begin. Sien jylle, elke keer gaan die mense weer terug na die afgode toe. Ai, maats, kan ons nie maar kyk dat ons met ons maats en ons broers en ons sisters praat, dat ons dit nou nie weer doen nie. Sien, maats, Ons mag nie verbaster nie, en ons mag nie afgoede die nie. Nou om te verbaaster, beteken, ons vat een man vanuit een ander volk, wat nie een van ons twaalf stamme is nie. Met ander woorde, dit kan een Chinees wees, of dit kan een Egyptenaar wees, of dit kan een Swarte wees, verskillende of een man vat een vrou uit daar die nasies, net soos wat met Salomo gebeur het. Maar, daar is nog een manier, wat een mens kan verbaster. En dit is, om ander nasies sy godsdienst, by ons in te sit. Met ander woorde, as ons nou so sê, dat hulle gloe, dat die mens elke dag, een pineapple moet opet, dan sê ons goed, Ons gaan nou ook elke dag een pijnappel opeet en as ons klaar is, dan sal ons die pijnappelse skille begrawe, net ter wille van vader Yahweh. Maar sien maats, vader Yahweh het nooit gesê dat ons een pijnappel elke dag moet opeet en om sy skille begrawe nie. Vader het nooit so iets vir ons gesê nie, maar nou sê ons, ons doen dit soe. Met ander woorde, ons breng verkeerde goed by ons vaderse goed. Ons besoedel die waarheid. Dit is so goed soos om 'n bykie sand in een glaas water te gooi. Gaan jy dan nog die water drink? Nee, want is ons nou nie meer water nie? Dan sit ons nou modderwater. En vaderse woord is soos een lekker glas skoen water as een mens so doors is dit is hoe water is, waarheid, en as ons modder ingooi, of sand, dan wil niemand dit meer heen nie, want die sand is soos om verkeerde goed in te gooi, soos om boosheid in te gooi, en dinge van ander afgoede, te staan jylle dit, nou ja, ons mag nie ons waarheid, wat die woorde van vader jave is, al hierdie dinge wat hy vir ons leer, wat ek vir jylle lees van, en wat ek jylle vertel van, ons mag dit nie vermeng met ander nasiese gode nie, en afgode dienste nie, en woorde nie, en gebruike nie. So kyk, dat ons by die waarheid bly. So dit is hoekom so jylle moet luister, wat ons alles vir jylle vertel, so dat jylle nie verkeerig goed doen nie. Sien jylle nou, ons mag nie moordpleeg nie, ons mag nie roof nie, ons mag nie steel nie, Ons mag nie leuns vertel nie, ons mag nie valse getuienis lever nie. Ons moet ons vader en moeder eer, sien jylle nou, dat as ons by die waarheid bly, dan eer ons vir vader Jawe, want vader Jawe kan nie dit verdra wanneer iemand iets besoedel nie. Hy hou niks van moeder water nie. Want sand moet eenkant bly, waar hy dit gemaakt het, en water moet eenkant bly. Maar ons kan nie modder water drink nie. Ach, jylle moet asseblief mooi denk oor hierdie ding, hoor. En bid vir vader, dat as ons verkeerd gedoen het, hy ons asseblief sal vergewe, en ons sal help en weis, dat ons dit nooit ooit weer doen het. En laat ons al hierdie verkeerde goed nou uitgooi uit ons levens uit en uit ons harte uit. Asseblief maats, jylle moet n geseende dag verder hee en onthou, ons is baie baie lief vir jylle. Dit nou ek en Papa Yahshua.